Nous, est très, très si on perd, Guretako biziki importanta da, galtzema dugu sortzi punduko entzina hartzen baitute. Horiendako batik ez da inlarria, banen irabazi begi dute, presioriga betoriko dira kanpoan ari dira. Guretako galtzea debekatua da etxeko partida delako, baina baita ere sortzi punduko abantaila ondotik berriz hartzea zaila izanen delako. Gainera, horiek bonus ainit zartzen dituzte etxean, guk berriz guti, beraz bai, partida importantea izanen da. Ez hilala bizikoa, baina talde hondi ogen kontral lana ongi egin behagadugu. Onzu doa de Perpina. Zitreko usto, sa tre bien, zidan la linea duzki Biziki ongiari dira, pixka bat jasetxan egiten zuten arira, salbu aurten kanpoan ere lortzen dutela. Irupartida irabaziak dituzteia deni kampuan, berdinketabatan gulemen, aski kompletuak dira, ikusi ditugu irudiak, eta neretako prodebiko talerik azkarrena da. Abisatuak dira eta arabera prestatu dira. Haina berti, maz